Процес збагачення і виділення верхівки почався вже в культурі шнурової кераміки. Але у своєму послідовному розвитку, найвищої своєї точки, цей процес досягнув, як сказано, за скитів Перша половина останнього тисячоліття перед Різдвом. Геродот, грецький письменник, якому ми зобов'язані як найдокладнішими відомостями про скитів, Відрізняє скитів кочівників і скитів хліборобів. У літературі, звичайно, це повідомлення тлумачать як згадку про два відмінні племена. Ми тримаємося іншої думки. Справа йде про два соціально-господарчі прошарки в межах одного народу. Скицьку людність розділено на два шари: скотирів вершників і хліборобів, на власників великих стад і безхудобних або з невеликою кількістю худоби хліборобів. Власники великих стад кочують зі своїми стадами, переганяючи стада з виписаного лугу на місце іншого випасу. Безхудобні обробляючи земельні ділянки лишаються на місці. Так скотарі вершники є кочівники, хлібороби, осілі. Скотарі вершники кочуючи зі своїми стадами, потребують для охорони стада збройних людей. Тим-то при кожному стаді у кожного багатого скотаря-вершника є збройний загін. Скотарі-вершники є разом з тим воєвники. У протилежність їм хлібороби не лише осілі, але і не воєвники, не завойовники. Вони мирні. Етнографічні студії скотарських народів Середньої Азії, Туркистану, Киргизи, Казахи, Туркмени і так далі – дають нам яскраву картину архаїчних форм соціальних взаємин, що, склавшись за давнини, лишилися незмінними протягом тисячоліть. Зберігшись до наших днів, вони дозволяють за аналогією реконструювати суть соціальних взаємин у скитів, яких описано в Геродота та інших грецьких письменників античного світу. За цими етнографічними даними, у народів Середньої Азії виразних докремлюються два прошарки З одного боку баї, власники великих стад, багатії, і з другого джатаки, хлібороби, що мають дуже небагато худоби, або ж не мають її зовсім. Худоба – багатство, власник великого стада – багатій. Що більше стадо у бая, то багатший бай. Отже, скотник – це багатій. Як це ми знаємо також із номенклатури, вже в умові наших давніх літописів. Українська жива мова виразно зберегла сліди цієї первісної архаїчної тотожності багатства і худоби у подвійному значенні слова «товар». Товар – це одночасна худоба і крам. Кожен бай має при собі озброєного тагу, молодь що охороняє його стадо, і при нагоді нападає на інші стада. Вони, бай і його джигіти, вершники і воєвники, що з війни і грабіжництва зробили собі професію, що багатший скотар, то більша дружина, яку він має в себе і при собі. Він захищає не територію, а стада, не народ, а свою власність. Він воює, але він воює задля грабіжництва. Він є басмач, Однак, і це не треба забувати, родові зв'язки зберігають свою силу. Надусім панує рід і норми родового ладу. Так, справді, стада вже перейшли у приватну власність. Худоба стала приватною власністю окремого родовича. Але тим часом, що до землі, то земля, приміром, лишилася у спільній власності роду. Вона належить не окремій особі, а родовій громаді, і розподіляється між членами роду однаково. І найбагатший бай, і найбідніший джатак при поділі громадської родової землі одержить однаковий бай – пів, чверки, десятини. Та спочатком весни бай зі своїми стадами откочує, щоб пасти худобу з зимівки на Джайлау, високогірні альпійські луги, а джатак лишиться на місці при зимівці, щоб обороняти свій наділ і обробити за умовою з половини також і наділ бая. Він вже так не кочує. У нього немає стільки худоби, щоб кочувати за для неї. Немає в нього ікони. Він безкінний і осілий.